سورت شود بسم الله الرحمن الرحیم شود ولقران ذی الذکر بل للذین کفروا فی حزت و شقق شود قسم ده په قران چې د نصیحت نه ډک دے بلکې کوم خلکو چې د منلو انکار کړي دي او په سخت قبر او سخت اذیت کې مبتلا دي دی. د دین دی دی مخ کې مونږ دغه سه ډیر کومونه هلاک دي او چې کله په عذاب راغل دي نو هوی ډیر چاته وحل دي خو هغه وخت د بچکی دوه نوي دا خلک په ډیر ډیر حیران شو چې دوی ته په خپل د دوی نه یو يرول والا راغی انکار کول واله او ویل شي دا جادوګر دي سخته روغ جندې ایا د ټولو خدایانو په ځای بس یو خدای جوړ کړو ینه د مشرقینو اوسه پسې دا چې ډیر نور خدایانو حیثیت ولې کم کړي شو او صرف یو خدای دی ولې امنل شي دا خډیر عجيبه خبره ده او د کوم سردارانو په تلوتلو کې دا ویل شي زئی او ټینګ شي د خپل معبودانو په پا عبادت باندې دا خبره سبل غرسته پاره کیږي دا خبره مونږه د نږدې زمانی په ملت کې د چانه نه دا اوریدلې دا نور هیڅ ندی بس خو د ځان نه جوړ کړي شوی یو خبره ده اي په مونږه کې بس دایو سړی پاتشوه چې دا, پات دا الله ذکر په نازل کړي شو اصل خبره ده چې دوی زما په ذکر باندې شک او دا ټول خبره زکه کوي چې دوی زما د عذاب مزه سکل نه ده ایسا د غالب او سخيره د رحمت خزانه د تريبي په قبضه کړي اي دوی د اسمان او د زمکه او د دې پمنس کې 86 سيزونه دي دا هي مالکان دي خدا نه دوی د ازوابي دنیا لور مقام ته اوخيږي او اودي او کوړي دا خدای دل په شان یو وړا ایشان دل ادا چې هم دل ته به شیک اسکری د دین مخ کې د نوح علی سلام کوم او عادیانو او میخون والو فرعون او سمودیان او دلو ته علی سلام کوم او اې کوالو خپل پیغمبران دروږ جن کړل دي دلې اووی په اووی کې هر یو دلې رسولان درو او غړل او زماده عذاب فیصله په ہوئی باندې چشپاشو دا خلک اون بس دیو کړس په انتظار دي چې د اغین رستوبه بل کړس نوي او دیوي چې اعظم د حساب د ورځې مخ کې زمونږه حصہ مونږ له ذره اس بیرالاما یقولون واذکر عبدنا داوود ذل اید انه اواب ا نبی صلی الله علیه وسلم تد دی خلقو په خبرو اس برکوا یعنی دین په معاملکه ادیت جمع گد بند داوود علیہ السلام کی سب بیان کا چد لوی قوتونو مالک وو په هر معاملکه الله ته رجوع کولوالا وو مونگا غرنا دا غسرا تا بیکڑی بو چ سبا بیگا داغ دا غسرا دا تذبیو ویلا مار خان برا دل او ټول با دا تذبیتا متوجه کیدل مونگا دا حکومت مضبوط کڑی و. اغلم حکومت ور او د فیصله کولو والو خبرو کولو صلاحیتم ورکړیو دلته د حضرت داوود علی السلام ذکر دی خاص طور د هوی د ذکر ا طریقه دلته بیانې او هی الله تعالی زبردست سلطنت ورکړیو خود او هی د حالو چې په هر مملکې به الله طرف ته رجوع کولا د اس ویل شوی دی کنه چې انه او عوام د فال په وزن دی او د مبالغې هیڅ حدا یعنی چې او هی به کثرت سره د الله تعالی طرف ته رجوع کولا الله تعالی او د پره اورونه مسخر کړي وو چا چې به وي سره یو ځای تصبيق وکول سحر او ماخه حدیث کې راځي چې دا الله تعالی ټولو نزيات محبوب منس د داود علی السلام منځو او د ټولو نزيات محبوب روجي د حضرت داود علی السلام روجي وي څنګه چې هغه به اني مشبو د کېدل بیا به وښو او د شپې درم حسابي قیام کولو او بیا به شپه ګم حسابي وښو یو ورځ به روج ساتل او یو ورځ به ناغه کولا دي ته سومی داودی هم او بیا د هغه حال څه وو چې انتهائي بهادر هم وو و قاتل داوود جالوت په یو زبردست مارکی کې هغه د جالوت په شانتي پالوان دنګ شکست علوان لشکرسور کړو و وجه و یني د عبادت په لحاظ د جسمانی طاقت په لحاظ د سلطنت په لحاظ په هر لحاظ ډیر په اعلی مقام فایز و دا س ډیر صلاحیتونه په یو کس کې جمع کېدل سمامولي څه نه دی خود هغه صفټ سو د نننن او هغه یو اجز انسان و اواب او ډیر رجو کول بیا دلته دا هغه د دوخاص شفتونو ذکر دی په کومه وجه چېب د هغه کارونه بهترین و وآتیناه الحکمه وفسل الخطاب دا اوید باچہ حد کامیا بیدا راجو اولنی اتیناه الحکمه مونگ اویلہ حکمت ورکڑیو او د حکمت مطلب دے چ معاملات تو کی بہ ہمیشہ حکیمانہ او دای نشمندانہ انداز اختیارولو او د فسل الخطاب چھ مطلب دے چ ہمیشہ په وقت د صحیح فیصلے کولو صلاحیت پکے تا شکور ہے جل تعالی تول انسانانو لا صلاحیتن مختلف انسانانو ل مختلف صلاحیتن ورکڈی خو دیر خلک نقصان کم ځای نو شتي چې اوي په نوي چې کم صلاحیت کم ځای سمره او څنګه استعمال ولدي کم کار کل کول پکار دي دی. ډیر خلک چې د سکار کول ډیر زیات صلاحیت نو پکه خدا ورته اڑو پتن نه لګي چې اوي له سکول دي ټول عمر دا فیصله نه شکولې چې اوي سکول پکار دي کمه پيشه اختیارول ولدي کمه طریقې اختیارول ول پکار دي کم کار کل کول پکار دي بیا دا ورته پته نه چې کول څنګه دي چا خلکو ته خدا پته ولګي چې په اوي کې فلانه خاص صلاحیت موجود ده خدا ورتنې په پتا چې اوس دغه استعمال څنګه کی یو کار سره دلچسپي ډېره وي جذبه هم وي شوق هم وي خو کار کول ورله اډون ورزي طریقه نورزي بیا به وقت هغه دا پته نه لګي چې څڅ کار اوله کول پکار دی یعنی دا چې په یوکار, کے حکمت سے دے. یوکار پشا دول جواب کے کار کې حکمت سره دي ځکه چې د یو کار په چې مونږ له دویل جواب ملوشي نو زموږ قوتونو کې او په کار کې زموږ کمټمنت کې ډېر اضافه وشي مس تاسو دلته را روانی او ک تاسو نه یا خبر چې تاسوولی راضې نوستاسو را تک او نه را تګ ببرابر شي یو ان سټنیټ به او تاسو باوا چې کم ورزم زلوو شي ا رابه شي چ کم ورم مور نهوي نهبر راځې خو ستاسو مخکې مقصد وااضهوي چې د یووه میاش کې بهزه د الله تعالی دا ټول کتاب یووزل لکشان هلکششانلولم چې په دی کې زما دپره څکم دی څنګه چ چې هرسیز تازهکول شي سفا کو شي سالانه صفحه کېږي تر او دا غوښه اداهم د نفز د رو د دې د خیالاتو د جبي د خپل ډیرو سیزنو تفصيلي سفيده چاچا کې څمره د خپل مقصد شعور وی چې څومره د خپل کار وره کې سوچ واضح وي اومدم ربه هغه کې استقامت وي او اومدم ربه هغه په بهتره طریقه خپل صلاحیتونه استعمالو لشي د کسدا دا کس چې ډیر خلک دي چېخه خبرې کول شي خو خبر نه وي تاسو به کتلی وی چې ډیر خلک ډیر خبرې کول شي خو په ورته نه وي وایو چې خبرې شروع کې نو چې په خلکو راضي اللا یو ال ور کړه دا د اغه نه اغه بهترینه نیکیا ګټلی شي خو اغه غوی سم نه استعمالي او په تورتنه لګي چې کومه خبره څنګه کول دي کله کول دي اوله کول دي نو د دې دوه شیزو موجودګي یعنی حکمت او فصل الخطاب د کامیابیانو علامت دي او د دې غیر موجودګي د ناکامیانو ذریعہ جوړ شي او فصل الخطاب چې دی دا خاص طور د گفتگو متلکم هم دي د فصل مطلب دي جدا کول بلول یعنی په گفتگو کې هر خبره لا ځای او دغه خاص مکان ور کول. د کډیر خلک شي خبرې کوي نو اگر ټول خبرې داسې مکس کی چې دابطه نه لګي چې اوی په کم موضوع خبره کوي لګي دي یو موضوع باندې به خبره کوي او بل موضوع به رونه سي د دویم نه بیا په مخکین موضوع را راټوب کی دا هوی کنفیوز او کنفیوزډ او تر شخصیت وی دا سه خلک خپل وختوم ضایع کوي او د بل وختوم نفصل الختاب یعنی کلاسفاید او ډیوایډډ او پوره خانو کې صحیح تقسیم دا کار دمر دمر په دې وخت په دې موګه او بل کار دمر او دای اهمیت زمونګه په ژوند کې مثلا ډیر کارونه دي س زمونګه ذاتی وی سم خلکو سره وی س وږ د عبادت لپاره وی س زمونګه خاص مقصدونه وی ا جوند کې چې کم خلک په دې کې توازن نشي ساتلی او هی سم نشي کولې اغه داسې وی کنا لکه چې ډیر سيزونه یو ځای شي یو اگزیدنت وشي او هی حاصل نشي مثلا خپل ذاتی جن تاسو نظر انداز کولې نشي خپل طهارت صفائی خوراک صحت ډر ټول خو بعض خلک چدی کې یو څه سپیشي نو به زغه نه د جن مقصد جوړ کی او م هغه باره کې فکر کوي پناست ولاره په ګرځیدوره ګرځیدو هر وخت لکه چې د صحه ته خیال شي نش په ورځ اداګي باره کې سوچ کوي ټول وخت ګالری شماري کلمباله لاره شی نو په ګندو به د باثروم نه بیان نه روزي کله وختو سمول شي نو ټول وخت په باغی کې تیر کی او دات نه هیر شي چې دین پس سبل کار هم ضروری دي چې شروع کې نو بس لګیاوی او لګیاوی دات نه شي چې ما ته نور فرایز اللهم څه وخت را وستل دي نو اعتدال چې دی دا د جند خواایست او دا په حکمت را ځي ځکه یو اتل حکمت م یا شو و یو اتل حکمت فقط ې یا خیررن كثيرره حکمت ورکي چې چاله واړي او چې چاله حکمت ورکی حکمت شو اغ ته خو خیر کیر میلا شو ځکه چې هغه هر سیزله خپل مقام وړو خپل ځای ورکو خکه شوې چې مونږ ته پته چې دا, دا کار ضرور دی دا نهدي دا د هغ نه کم ضروج دی خو چې کله مونږ د خپلجند ترجیحات په خپله سټ او پههغې چللی دل واړو نه د نرو په د باو ک کچالک تنقید وکړو نو به سر سے ګډوډ شي کچالک تعریفو کو نو اخوېګو او خپل سے اصول ز خاص رفتار نشته د جن هیڅ مقاصد واضحه ندی زکه کله سو وکړو کله سو کله یوخو ارغړو کله بل خو ارغړو او بغیر د سکولو دنیا نه رخصت شو الله چې کم دا جن موږ را راکړې ده دا ډیر کیمتی ده او په دې کې تاسو وګورئ چې بهتري نه د نبی صلی الله علیه وسلم ده چکه هم سسزل د اهمیت ور کولو یا د نور کولو باره کې څه فیصله کول وی نو همیشکوره چې تاسوس صلی الله علیه وسلم کم سزله سمره اهمیت ور کړو هم پرونتاسو د ازواج متحرات باره کې ولستل چې تاسوس صلی الله علیه وسلم د پاره خپل ازواج ډیر مهمه وي تاسوس صلی الله علیه وسلم کور نه ژوند ډیر مهم وو ډیر خیال به ساتلو دا وي خو د غوینه یو نمونه هم جوړولو ځکه یو فرمایل ان کنتُن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتکن واشرحکن سراحا جميله عللا که کاوی خپل ترجیح دا جوړکړی چې د خپل ازواج مطهرات او کورونه په ډکو له چې سهومره روانو د غینه د خومسنه او ویل ورکول او وی به هم جمع کول سمبالول خو او وی سوکړه یو طرفنه براتلو ازواج مطهرات له او بل او طرفنه به کولو پاتکولو بینه نو اوسه وی سوک خوخړل الله او داغه رسول صلی الله علیه و او د اخرت کور دا خځه هم زمونږه په شانته او سوچې خو مونږ یوچې د دنیا د ميننه نشوراوته دا نه ویلیکې چې مونږ د بلکل د هوې په شانتی شو هغه کې دین نشي ولی چې لستون ک عہد منن نسائه هغه خو هغه ویفه مونږ مونږ یو هغه پشان شان نشو کېدی خو بهر حال مونږ له هم د خپل جنګ ترجیحات ستکول پکار دی چې زمما په جنګ کې څه مهم دی ما د علم حاصل کړو چې خپل فریضه په صحیح طریقه سره او رسوم د اولاد تربيت کول شم د جنګ د مرگ په سلیکې پویم د دې نه خبر يم چې په غم خاډه کې چې جایز دي سنجایز چاله په کوم مقام ورکوم د مور او پلار ادب او حق څه دي د اولاد درونو لرونو او د نورو رشتہداران څه دي د دې ټول خبرو تعلق حکمت سره او دا حکمت غواړي چې کلم پويږي چې معاملہ د لاس نه اوزي فورن الله نه دعا غواړي چې الله مال حکمت راکا چې کم کار مال په سمره وخت کې او څنګه کول دي د سیس سیس ضرورت دي او کم سیس په نیت او په کم جذبي کول دي نو بیا تاسو ګورئ چې تاسو زړه کې کوم سکون شي خوشحالي وبم نصیب شي او د ژوند بم ښه استعمال شي کم چې په جذباتي طریقو نشي حاصله دي چې په جوش کې بندره شي کله د ژوند یو مقصد جوړ کی کله بل تر سکورې یو کس یو مقصد سره نیګر روان وي نو کورو روزي نو همب منزل ته یو ورځ ورسی او یو اغسوک چې زګزګ روان وي نو کله یو خو اړ شي چې التنه تنگ شي بل خو ټوب چې الته نتنګ شي بیا بل لړخت روان شي نو یو کس چې کم رورو هم روان وي خو کسې د روانوي هغه مخکشي په نسبت داغه چې په سړک زیگ زیه روان وي کله په یو فټ پاټ روان شي چې وګوري چې الته ځړتنګ شو نو سړک پار کې بل طرف ته لاړ شي دلته وي چې نه نه الته سورې دلته بل لاړ شم الته لاړ شي نو وي چې نه هغه بل خواته نور دی هغه بل لاړ او بس لګیا وی بل اګهس دې چې یو فټ پاټ منتخب کړو او په روان شو روان شو نو یو وخت بخپل زیته ورسی نو مونږه ټول لا په کار دی چې د خپل ژوند مقصد او پیجنو او مثلا مقاصد متعين کول لکه د عبادت مختلف ټارګټس ټاکرر کو چې سره ته حاصلول دي د خلکو ته خدمت مقصد پوره کول دانه چې جذباتي او هنګامي بنیاټ باندي کله خدمت وکړو او بیا هیر کو هم دغه شان په کار دی چې د انفاق فی سبیل الله ټارګټ مقرر کو دغه شان د او بیا نورو تدخیل ټارګټ نو کم خلق چې د ژوند مقصد مقررول نه په سفر شروع کوي او مخه یو کامیابیږي او یاته دا اغه مقدمه والو سو خبر در رسیدلې دي چې دا اغه بالخانې ته په دیوال ورخټلې وو کله چې اووی په داود علیہ السلام ودل نو داود علیہ السلام دا غوونه او یریدو اووی ورته اویل یریګه ما مونږه دوه مقدمه والایو چې یو په بل بندی جاتی کړې ده ته سمونږه په مینس کې ټیک حقا فیصله وکا بینصافی مکوا او مونږه ته نه غلا رخایا دا زما رور دې د دوسره یو کومسل غړې دي او زما سره یو غډه ده دا ما ته اویل چې دا یو غډه هم مال راکا او په خبرو کې را باندې غالب شو داود ورله جواب ورکړو دې سړي چې د خپل غړو سره ساده غړي د یو ځای مطالبه کړې ده نه یقینن چې پتاي ظلم وکړو اهم دغه سي یو ځای کې دوه والا خلق په یو بل زیاتې کوي بس هغه خلق زیاتې نه کوي چې ایماندار وي او نیک مل کوي او داس سړي خلق ډیر کم دي د دې خبرې په کولو کې داود عليه السلام پوي شو چې دا خو مونږ په اصل کې د غاز مېش کړه دي نوغه د خپل ربنه مافی وغوښته او, او, او پس سجده کوي او رجوي وکړي پس نو هغه مونږ د هغه کسر معاف او بهشکه چې مونږ سره د هغه لپاره نږدې مقام او بهتر انجام دي مونږ هغه ته ویل اې دوده مونږ ته پزمک کې خلیفہ جوړ کړي نو د خلکو په منس کې د حق سره حکومت کوه او د نفس په خوښش په سي مزه غني هغه به ته الله د لارینه بې لاریکی کم خلک چې د الله د لارینه بې لاریکی کې یكنند دغه لپاره سخت سزا ده ځکه چې هغه د حساب ورز هېر کړا وای چې داود علیه خپل ورزې تقسیم کړي و یعني د کارونو ډیویژن یې کړو یو ورز به د حکومت کورونو لپاره ساتل دویم ورز د خپل اهل ایال عیال ضرورتونه پوره کولا دریم ورز خپل عبادت یعنی یعني ډیویژن اف ورچ دې د سرهم ژوند ډیر ختیريږي د نه کې ټول کورونه په یو مستقلی مزاجا سر وشي او چې یو ورز چې د هغه د عبادت او هغه یو یو سر عبادت کولو چې دوی سړي د هغه عبادت خاني تراقل او او وی یو مقدمه پیش کړه چې او وی خپل مقدمه پیش کړه یو کس یې پیش کړه نو اغه کس یې کې داود علی السلام ته خپل یو فیصله را یاد شو خپل خبره ورته را یاد شو دا صرف داود علی السلام سره سر نه سر سر سر مو شوی هر بند سره کیږي چې کله بندنه سهلتی او شې نو الله تعالی په سنګه طریقہ اغه خبردار کوي اغه پوی مثلا تاسو چا سره زیاتې وکړو او په دې کې سوختا څل د بل د زیاتې شکایت وروړي نو تاسو ترایاد چې دا سه خمه خپل هم کړیو نو بالکل هم د غشان او سره مو چې اوی یو کې سره وړه نو دوی تا خپلې سره خبره را یاد شي نو په غیب باندې خر را راکيم و اناب اوی فورين پوي شو چې الله تعالی زما پیولو له دویمال رالي غليدي نو د نصيحت یا د خیرخواهی خبره ضروری نه ده چې بند په یو خاص ماحول کې حاصلی اغه کله په لار روان کسم تاسو ته صدا سره خبر او کې چې تاسو په سوچ شه او تاسو ته خپل سره غلطي یاد شي س خبره یاد شي س چې تاسو نه هیر شوی وی چې سرم اکړ س وادر یاد شي چې تاسو نه هیڅ وی او یو ادم تاسو ته څوک خبر وکي او, او تاسو ته تا یاد شي چې او دا کار خمال هم کول وو نو په داسې موکو ځکه باندې پکار دی چخپل عقل هوښ او حواس وغونا سترګې د کولاو ساتي نو سبق وګورته مه لوسي هغه وای کنا چې الله ځما نظر دی د عبرت نظر وی چې زه سګورم دا غینه دی سبق یې زده کوم چې د خپل غلطیانو ازاله کولې شم خه کارونو د پاره د ماته رڼا ملوسی و ما خلقنا السما او الارض وما بينهما باطله ذلك که ذ ل نه کفرو فویل ل لین لدی نه کفرو د عسمان او ضمکه او دد په مننس کې چې کمه دنیا ده دا فضل نهدي پیدا کړی دا خو دغ خلکو غمان دی کمه چې کفر کړی دی او د داسې کافرانو د پااره برواي ده د د زخ د ور نه آیا هغه کسان چې هغوی ایمان روړي او نیک عمل کوئ او هغه کسان چې په ځمک ک فساد کولو والدي اوغوی ټول ژشانکو؟ یعنی ټول برابر کو پهقرآ کې په صورتمومنون کې چې څنګه تسوولو ست افاستون انما خلکنا کو معبته و ان کوم ال نه لا ترجون ینی یو خبر خدا ده چې یو انسان هم بکاره او ب مقصد نهدي او سنګه چې یو بلځایې رااضي افنهژالول مسلمی نهقل مجرمی ما کوم کو فتح کومون چېلی موږ به مسلمانان د مجرمانو پشان کو دلته فرمایل دي چې ن کارونو کولو والا به د مفسدانو پشان کو ام نجعل المتقين كالفجر يدم المتقي او د فجر خلقو انجمه به یو شانتی کو نه چې سوق څنګه کوي او مغب ورته ملایوي کتاب انزلناه اليك مبارک لید دبرو آیاته ولتذکر اول الالباب دا یو ډیر برکتی کتاب دی چې ا محمد صلی الله علیه وسلم مونږه تا ته د دې غرض نازل کړی دی ولې نازل کړی دی لید دبرو آیاته چې دا خلق د دی په آیتونو باندې غور وکي تدبر وکي ولیت د ګره اولل الباب او د اقل فکر والات شبک واخلی دا د کتاب دراتلو مقصد په دې باندې یو کیسټ همشتہ هم قران کیو پړین یعنی ډیر خلکو ته چی اوه لشی چې قران اوایې ځان پوی کین نو وی وی چې ولې نو د هغه جواب دی او دل ته په آیت کې هم ته دغه جواب ورکړی کیږي چې کتاب مونږه دیله نازل کړي چې خلک د پزان پوی کی د دې په اړه نه چې چا خښته جواب شي او خښته کور دې په اوخيږي او خښته الماروکي کېک کی دی د انټرنټک نه ولې تذکر اولل الباب او دې له چې والا د دینه نصيحت حاصل کي وو وهبنا لداود سلیمان او داود له مونږه سلیمان ورکو نیمل اب ډیر خبنده سمره بهترین انسان انه اواب دا وی شفتم دا وو چې اووی ډیر زیات رجوع کولواله وو د دا داود عليه السلام په د سلیمان عليه حکومت او داوی اختیار هم ډیر وسی وو خو دا اویدنه نه هلې چې هرې معاملې کې الله طرف ته رجوع کول وایو چې همو پخپل وسایلو بروسنه وکړي پخپل بچای یا اغنیمتونې چې ورته ملاوو بروسنه وکړي باغوي ایت اوریداله هی بلاشیه اسوا فناتل زیاد دې هدوله قابلیت ده هغه موقع کله چې د ماخام په وخت کې هغه ته خو اصل تیز رفتار رسونه پیښ کړي شو نوغه ما ماده دی مال محبت د خپل رب یادولو تر دی یادولو په وجه کړی دی تر دې چې کله هغه اسونه د نظر نه پنا شو نو هغه حکم وکړو چې ماته واپس راولې نو بیا د هوې په پندو او په ستونو لاس وهالو او کوری چې سليمان علیه السلام هم موږ پاس مېش واچولو دلته د سليمان علیه السلام هم د یوې خاص واکې طرف ته اشاره ده سليمان علیه السلام چې د یو عظیم سلطنت حکمران و یو ورزلوه دی فوج اصل او تربيته یافته اسونه د هوې مخه پېش شو او داوی مخ کې داوی د منډې مقابله کېد یا نومایش کېدو او اسونه په منډه راغلل او بیا د سرغونو پناوشو یانل رې پورې لاړل دومره لري چې خکارې دلنه دینه اندازه کې دي چې اگر سمر تیز رفتار اسونه وو داسې منظرونه انسان له ډیر خشتوي تاسو په ټي وی یا بل چرته کتلی وی چې ډیر شي اسونه په منډه روان وی او دوی الوزه نیو ډیر خسته منظر ښکاری دا che انسان خپل سر غو مخه ته ګوري نیوکس چې حکومتې دمر لویوي او د اصلي او د سنونو مائش کیږي په داسې موقع دا خبر ډیره ممکنه ده چې د انسان په ذهن کې ډیر زر د تکبر خیال راتلی شي خود حضرت سليمان عليه السلام حال دا وو چې په زیاده دی چې فخر کې مبتلا شي او وي د الله تعالی ذکر شو روکړو او اوی فرمایل چې دا اسونو ما خپل شان خو له پاره نه دي خوخ کړي صرف الله تعالی د پاره مې خوخ کړي یعنی دا د اسونو لخر شې دي د د پاره نه دی خو خپل نوم جوړولل دا فوج مسئله تیار کړی دی د لانو اوچتو له لپاره او بیا دا چې اوی به اغه سونو سره هم کوله او داوی په سټ په وختو او داوی په پندوبای لاس وحالو خبردا چې مؤمن لا الله تعالی سنمت هم ورکړی وی د دنیا سهم وسایله چې ورکړی وی یا مال دولت چې ورکی نو هغه دی مال دولت سره مینا خپل شان جوړول لا یا د دی په ذریعہ خپل نوم یا بلندی نه غوړي بلکې اغه سره مینا ځکه کوي چې اغه شهید الله په لار کې د هغه مددگار یو ورکوت مثال مثلا کستاسو س سره یو ډیر ښه گاډی دی ډیر نوی دخه کارګردګیواله چتا سله چرته تکلیف نه درکې په چلولو کې هم سہولت وی او تاسو حلال رزق سره هم حاصل کړی وي په سودی کستون نه بلکې په جایز حاصل کړی وي په دې کې سبا دې نشته کتا س سره هر ماډل گاډی وي نیت دا وی چې دا گاډې د خیر کارونو کې زما بهترین مدد کوي زه کچې کتا س سره دا سي وي چتا سې چلوي او غلاره کې او درېږي او تاسو مثلا مونږه رواني غلې چی یا درڅ له چرته روانې نو پتااسو به نه وخت شي او که خراب ولاړوي نو اډو د کورنوب وته نه شي د دې په مقابله کې تاسو سره تیزترین ہتھیار دی تیز اسوري ده مثلا بهترین سیز دی د سہولت هم دی او تاسو خو هم دی تاسو چې اغه ته ګورې نو خوشحاليږئ هم خود خوشحالي سره الله را یاد شي مثلا انسان خپل سهم نعمت ته چې ګوري نو خوشحاليږي اولاد ته چې ګوري خوشحاليږي خپل مال دولت ته ګوري خوشحاليږي خو د مؤمن بنده خوشحالي اغه څنګه وي چې اغه سس فقطو د خوشحالي يا د خوشګواري چې کم خیال رازي نو فورا وي چې الحمدلله د دې نعمت په ذریعہ زده الله د دین کار ادا یا داسې یا دغه عبادت ادا س او داسې کولې شمه که داسې س ما سره نه وي نو کې دې شي د نه په کورونو کې مه دومره تیز رفتاري نشو کولې د وسایل موجودګي يا غير موجودګي برابر نه ده په دین کې چرتهم دا نه دی ویل شوې چې د الله عبادت لپاره دین خدمت لپاره فی سبيل الله جهاد لپاره یا د تعلیم لپاره خو وسایل مې استعمالوي او پېدل ګرځي نن هم په اوښ سوار او ګرځي یا په سایکل باندې کېني ګاډي کې مکېني د خوده تکبور خبره ده نو نه دا د اسلام مزاج نه تاسو سورلي کوئ چې سه هم تاسو الله په جایز حلال طریقه درکړې دي خو پاغي کې په سورل دي خپل د د بلنده احساس دي ور وی لچمو مندا سکیږي چې انسان اې څورلی خو وي او د خسرلی دروازه کولاوي نو لکشان سر هم ورسرو چت شي چې ما سره خدا سسسته نو نه سر دې نو چتېږي کیدتي وی چې الحمدلله دا الله راکړه دا زما کمال نه دی زکه چې کیګی دا سي د دولت آزمائش سچېسته کیګی دا چې دولت سمره بنده سره راځيږي اگر او رو, رو الله خيرون شروع کی او دا ټول وسایل د غیر الله د پاره استعمالو شروع کی کله د نفس خواهش کله د شان شوکت د نمایشت او کله د سبل سده پاره ندمومن بنده خبره سی انی احببت حب الخير دلت خیر سشی دی؟ مال ما ماده مال محبت خوخ کړه یعنی مال می خوخ دی خو ولي د څه د پاره د خپل رب یادله د خپل رب ته یاد پاره چکله هې تکوري یعنی اغه نظر چې اغه یي چې اغه یاسونو ته قتل نو الله یې شو چې دا الله څنګه سس پیدا کړي دوی که څومره زات تا او به چا سونه واپس راو بلل نو په غوی لاس و وهالو ولې چې انسان چې کم سي سرمنه کوي اغه ته لاس لگول وړي د مینه اظهار چي دی یعنی صرف په خبرو صرف په اکسپریشن نه بلکې په لاس لگول وی چې کم سي سره بنده مینه کوي نو صرف دانه چزړه کوي بلکې ادا د هغه د محبت اظهار وو چې په اغه یې سونه لاس وهالو او خپل خو شخلق ته هم خیر چې دوی سرمنه کی دي شي دا د الله نعمت موږه کې عام طور س نظری ده چې دولت نه نفرت کوئ دنیا نه نفرت کوئ ټیک دا د دنیا لالچ خراب ولا ده خو د دنیا محبت د دی د پااره چې د الله دی تن نهطرکیو ککی د دی نه بهترین نه جبه لهنی د دولت متعلق په مومن او غیر مومن کې هم دا فرک دی چې مومن بنده د الله نې متونو کې د الله شان لټی او غیر مومن په خپل شان لټئ اوغوی په دې سزونو کې خپل مقام جوړو کوش کوئ پللوی خولوله ولغت فتنا سليمان او ګورا چې سليمان عليه السلام هم مونږه پازمایش کې واچولو او داغه په کرسیم یو جسم ورواچولو بیا اگر جوړه او وی ویل چې اه زماره ما د مافیوکا او مال داسه بچای راکا چې زمانه رستو د هې چا د پره مناسب نوي بشکه هم ته په اصل کې ورکولواله پس هغه مونږه هوا دغه د دا پره تابګړه دا چې داغه په حکم به نرمه سره چلی دا کم خواجه به داغه خوخه دنیا کې تر څه پورې یو کس یو تاکت هم د هوا روغ بدل نکړي شو او بخوی غونډ او د डैम په ذریعہ یې ورله بدل کړو خو د هوا روغ انسان بدل نکړي شو سلیمان سلام السلام سره دومره طاقت وو چې اوی و د هوا روغ بدل کړو په خپل مرزه چې چرته به کول غوښتو الته وکړو خو پاغي کې هم ستکبر نه دا وسایل الله مال راکړي دي د الله راکړي سیسته او شیطانان هم تابع کړل هر قسم کې لگانې جوړولواله او غپې وهلوواله یو طرف ته उचित امارتونه جوړولواله او بل طرف ته پسمندر کې غپې لګولواله او نور چې په زنجیرونو کې به تړلې پراته وو مونږه غته ویل دا زموږه بخشش دی تا اختیار دی چې چا ورکول غوړي نو ورکو او چې چا ورکول نه غوړي نو م ورکو لکسوچکه چا له وسیه حکومت هم ورکی او بیا دا ازادي هم چې تا خوخه دا چې چا ورکول غوړي ورکو او کنه ورکول غوړي م بیا تاسو سوچ کولی شي چې دا څه کسب سمره لوي ازمایشي یعنی دولت حکومت او حکومت په خپل ځای ازمایش د پاسپیلاده اجازهت اجازت ودل چې څو غوړی ورسره وکه چې چاله ورکول غوړی ورکه او چې چاله نورکول ورکول غوړی مورک نو بیا د اتات بلندی هم دا چې بنده دي حقدار لا دا غو حق ورکی او نه حق دینک او فرمایل هیڅ حس حساب نشتا به حساب کله ته لا دا سمون ته اوې نو بیا ګوره چې مونږ بس کو خو د دې هر څه باوجود هغه په خپل حدود کې وم دیسه خو او ویل د الله په نظر کې ډیره اوچته مرتبه ورکړه او زمونږ د هالح د چله غراته سم لهوشي نو فورا سرکشي شروع وکړو یقینا چې دا غته لپاره زمونږ سره د نېکټ مقام او خان جام دی و ذکر ابدنا ایوب او زمونږ د بنده ایوب ذکر وکړه کله چې هغه خپل رپته आवाज وکړو چې شیطان از په سخت تکلیف او عذاب کې چولیا دا نه چې د شیطان د طرف نه بيماری راغله دا مطلب دا دی چې شیطان په خپل وسوسو مونګه هغه ته هوکه مکړو خپل خپل پزمه کا وها دادیخه اوبه د لملو د او د سکلو د پاره مونګه هغه ته دغه اهل عیال واپس ور او د هغه سره اغه نور د خپل طرفنه د رحمت په او د کلمند د پاره د سبق په تور او مونګه هغه اوویل د نرو لختو یو موټه په خپل لاس کې را واخل او پاغه وها او خپل قسم م ماته و مونګه ډیر خ بند نیمل اب انه او خپل ربته ډیر جو کوله په هر حال کې خوشاله هم او تکلیف هم و اذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايد والابصار و جمعت بندگانو د ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام ذکرو کا اوید عمل کولو ډیر قوت لرلواله او جوور نظر لرلو لرلواله خلقو اولي الايد والابصار دوسفتنا دو خاص انی متونو استعمال دلاسونو استعمال او دسترګو استعمال او سترګي ظاهرينا وساو زه خپل سوچو کې چې یو کس تا سوچوم خمه لو او د کار کولو قوت هم نو هغه بیا خپل جند سمره په بهترینه طریقه استعمالو لشي ان اخلصناهم بخالصه ذکر الدار مونږه وی یو خالص صفت په وجه منتخب کړیو او هغه د اخرت د کور یاد وو یعنی د دې ټول خلکو د اوچت مقام وجه سو چې اووی با آخرت ډیر ځات دولو یقینا اووی زموږ سره په منتخب کړو شو او خلکو کې دي او ذکر اوکا د اسماعیل علی د الیسا او د زلکفل دا ټول په نیکانو خلقو کې شامل وو دا ذکر و او ان للمتقین لحسنه آب دا یو ذکر وو اوس وری بهشکه چې د متقینانو خلقو د پاره بهترین زید او سیتو یعنی دا خو د پیغمبرانو ذکر او رستهم چې کم خلق د اووی په نقش قدم روان وي او وی لهم بهترین ټاکانه ده همیشه جنوت نه چې دروازې وای دا اووی د پاره کولاو وي اوټو یعنی د اول د دا داخلي اول واډو کولاو شي د دروازې کولاو تکلیف به نه وي واخی که واخی ډېری واهلیږي ډېری ډېری میوه او شربتونه بره غوړي او دا غوی سره به شرمېدو والا حمزول خزېږي قصرات الترف دا ته جنت ده خز خوبی بي ده دا, دا اغه سيزونه دي چې د حساب پر رز د دې د ورکول وداستا سره کیږي د سمو دی دي چې هیڅ کله ختمېدو والا نه دا خود متکیان او انجام دی او دا شرکه شخو خلکو د پاره بدترین زید اوسېدو دی دوزخ چې اوی په کیسوځي ډیر زیات خراب زايده ده اوسېدو داته د دا اوی د پاره نو اوی د مزه اوسه کی د یشیدلو اوبو او د وینو زو او دغه سده نورو ترخو خو خوندنو اوی چې خپل پیروکاران او ویني چې دوزخ ته را روان دي نو خپل مینس کې به او وي دای او لخر را روان دي تاسو ته تا درنه نوځي هیڅ په خیر راغلي د دوی د پاره نشته دوی په هور کې سجیدو اله خلق دي اوی به ورته په جواب کې وي نه بلکې تاسو سوزه ه خیر راغلی ستاسو د پاار نه هم تاسو خدا انجام انجام زمونږه مخهته روړی دی څنګه خراب ایده د قرار بیا به اوغوی و زمونګهبه چا چې زمونږه د پااره دی انجام ته د رسدو بند بس کړی دی اغله د دوزخ دو چند ورکه او اوغوی به په خپل من کې وئ دا څنګه چل دی مونږ خو اغ خلک چرته نوینو چې مونږ به اوغوی په دنیا کې خراب خلک ګنل مونږه په هوی پورې سټوکې کولی او که نه چرته د سرګونهنادي ب شکه دا خبره رشهده د زو زخ خرانو ترین زبه هم دا وي یعنی چې څنګه تاسو رسول ستل چې جنت ته تلو والا بخپلو کې خبرې کوي د غشنب دوزخ ته تلو والا هم خپلو کې زیاتره خو بجګړې کوي او څ نور خبرې به هم کوي که تاسو کرانه پاک غور سره وګوري نو چې چیرته چیرته د جهنميانو خپلو کې خبرې دي زیاتره جنگ بجګړه ده خپلو کې په یوبل الزام لګی په یوبل الزام تراشې کوي دنیا هم هغه وخت جهنم شکنه چې دخلکو ترمینځ جگړه نه ختميږي او په یو بل الزام لګي او بیا هغه خلق سشو چې چاته و مونږه سپک قتل بچاو چې مونږه خندل اغه یې نخګاري یعنی جهنم کې مونسر نه دي زمونږ خدا خیال وو چې دوی اسه بیکاره خلق دي دوی جنت ته چرته رسیدي شي اغه یې چرته جنت ته خونه رسیدل عمدہ سکیږي په دنیا کې رشنه لار اختیارول واله د نیکه کارونو کول واله خلک هم سپګوري ځکه چې مومن اوی سره ډیر دولت نوي د دنیا وسایل ورسره عموما نوي چې په دغه وجہ خلکو تمام له چې اوکه د دې الله خوښ ویني د به د حال ولې وو انسان ولې چې ظاهر پرست وکنه هغه ګوري چې د دنیا کې چاته ډیر سنندي ملو شوې نو د خوې د خیال وی چې په اخرت کې به هم کې دیشي چده ته ملاويګ نه حالکه د دنیا او د آخرت پیمانه فرق دی ا نبی صلی الله عليه وسلم دوی ته وای زخه بس خبردارو لولایم هي سو حقیقي معبود نشته سوا د الله نه چې یو دې پټولو غالب دي د اسمانونو مالک او د اسمه مالک دي او د هغه ټولو سيزونو مالک دي کم چې د دې پومن سک دي زبردستي او ماف کول واله دې ته وایا دا یو غټ خبر, چه نمخ دا خبر دا دا دا دا. دی چې تاسو یې ووري نو اړوي یعنی د آخرت خبره نه اورېدل غوړي دا د أغ خلکو معاملنه نه دلته هم د غم مسئله ده مونږ مسلمانانو کې ډیر خلک دي چې د آخرت ذکر نه اورېدل وړي او وي وي يرول م کوي تاسو ډیر يرول کوي وای. دې ته وایا مته د أغ وخت هیڅ علم نه وو کله چې په ملای علاکه جګړه کېده مته خود وਹੀ په ذریعہ دا, دا خبره صرف په دې وجه اخول کیږي کی. چې صفوا صفوا خبردارول ولایم څوک چې ستاره فرشتو ته ویل زه د ښځینه یو بشر جوړوم بیا چې کله زه غه پوره کم او په هغه کې خپل رو او پکوهم نو تاسو هغه ته تا پسېجده پريوځي د دې حکم مطابق فرشتي ټول پسېجده پريوته خو ابلیس د خپل لوی غرور وکړو او هغه په کافرانو کې شامل شو رور ته او فرمایل چې ای ابلیس تاسو سيز هغه چاته د پسېجده کولو نه منې کړي چې هغه ما په خپل دوانو لاسونو جوړ کړي د خلقت په یده ته غرور کوي او کنا ته د اوچته درجه په خلکو کې غ جواب وړو زه د اغ نه بهتریم تا زه د ور نه پیدا کړیم او دی د خټ نه الله فرمیل ډېره خده ته د دی ځایه اوه تر ټلی شوي او پهتاببانې د قیمت د ورې پورې زمالت دی اغ اوویل اي ربا چې دا خبره ده نومالله د اغ وقت پورې محلت راه سوک چې به داخلک دوباره را پاسولی کېږي یعنی تر د ما ته جون میلا شي مرهه کوو د پااره الله فرمیل ډېرهخ ده ته د اغ ور پورې محلت دی چې د غې وقت ما معوم دی اغ ویل ستا په عزت مدي قسم وي. فبئزتک لا اغوینهم اجمعین جذب دل طول خلق دوکوم بغیر دغه بندگانو نه کم چی ته خالص کړي دي یعنی په غوی به جما وڅنه چلی بل لو فرمایل نوحک دا ده او زه خو حق وایم چې زه په دوزخ استانا او په دې انسانانو کې چې څو څا پېریږي دا غوی طول نه ډکوم قل ما اسئلکم الیه من اجر و ما انا من المتکلفین ا نبی صلی الله علیه و سلم دوی ته اوایا چې په دې تبلیغ اوان دي استاسونس اجر نه غوړم او نسپ بناवटी خلکو کیم یعنی تبلیغ او بناवट او ارتفیشل سټایل او انداز د سدیر موسر نوی د خو یو نصیحت ده ټولو خلکو لپاره او لکه مو د تاسو ته د دې حال په خپل معلوم شي په حدیث کې راغلي دي صاحب کرام رضال الله انو وی چې نو هی نه ان تکلف موږ د تکلف نه منکړې شو یو یعنی اسلام کې سادگی پسندیده ده او به تکلفه اختیارولو لول ویل دي او د تکلف نه بچ کیدل دي تکلف څه پسندیده څه نه دی نه د دین معاملکه او نه بندیانو سره د روزمره د ژوندۍ په تعلقاتو او معاملاتو کې ځکه چې تکلف کې سراسر تکلیف وي او د تکلف بنیاد د روح وی اصل کې چې تاسو هغه نه یې چې کمتاز ځان خکارکول واره او په دې کې د دوکه خبر هم راشي او بیا دا چې عام طور انسان تکلف سره لګي چې خلک د داوته تعریفو کې نو د دی دین کار خو بنده د الله نه تعریف د پاره کوي او د الله د رضا د پاره کوي نو بیا د تکلف سره او تکلف او ریاکاری هم بیا یو تعلق پیدا شي کار د الله د پاره پاتې نشي زه کوم تور کتل شي ودي چې خلک بیا خبره په یولو په ځای په لفظه زور ورکي ځان او چت خکارکول د پاره غټ غټ لفظونه استعمالي په کلام کې لوچ پیدا کوي خو خلک په هیڅ خبره پوي نشي او بیا دا چې تکلف په ظاهر او باطن کې فرق پیدا کوي چتا سودنننه نه بل سی او ځان خکارکوي بل شانته نو بیا د منافقت هم یو قسم شي نو د دې د پاره ما انا من المتكلفين سوره الزمر بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم دا کتاب دا اغل لا دترفنا نازلی کی چی زبردست یعنی غالب دی او د حکمتونو والا دی ا نبی صلی الله علیه وسلم دا کتاب مونږه تا ته د حق سره نازل کړی دی نو ته خاص د الله بندگی کوه په دا حال کې چې دین د خاص داغه د پاره خالص کړي وي یاد ساته چې خالص دین د الله حق دی پاتې شو هغه خلق چې اووی د الله بغیر نور اثر جوړ کړي دي او د خپل دې کار د پاره دا دلیل بهشګی چې موږ خود او عبادت صرف د دی غرشه پاره کو چې اوه یالله ته زموږ رسایو کی ما نعبودهم الا ليقربونا الاله ذلفه موږ دې کبرون لولیسو چې دا قبر والا موږ الله ته نزدیکی زموږ سفاریش مخه ورسې دا تاویل هم سنوي تاویل نه دی د شرک د پاره دا هم د پخوا زمانه نه را روان دي یاد ساته چې د مکی خلکو په منلو زکه چې د حضرت ابراهيم عليه د اولاد نو چې دین هر څومره ختم شوه و خود الله په جنګلو و زکه خداسګوري چته حضور صلی الله علیه و سلم د والد نوم څه وو عبد الله د الله بنده د جاهلیت د دور په شایره کې د الله تصور په کسرت سره ملایويږي بیا دا هوی مسله څه وو دا هوی خرابې څه وو چې هوی د الله او د ځان تر ځبوتان سبوتان وو او هوی ویل چې مونږ د دیو بوتانو عبادت نکو مونږ د دوی په ذریعہ الله ترسو دینه وسیله جوړو ځکه به هوی د بوتانو په نوم خیرات کولو چې هغه بوتان خوشاله شي او مونږه بچي زموږه خلاصي ووکی ما نعبدهم الا ليقربونا الاله ذلفا او تاسو ګوره ژوند داسې قسمه خیالات او تصورات مونږه کې هم شته چې خلک د بزرګانو لمنځه کوي چې اوی به مونږه الله ته نږدې کی او ګوره چې سوخوم نیک بندوي سوخوم خو بندوي اغه سره کې نه داغنه 13 داغه د علم په ذریعہ داغه د عمل په ذریعہ د الله تعالی ته نږدې کیدو را معلومه ک نو دا بل خبره ده خو که تاسو د اوی نه هیڅ نږدې کوې د هوی صحبت دې د پاره نه اختیاروي چې د اغه نه بلکه د دې لپاره کوي چې هغه خوشاله کو او چې کله هغه جنت تزي نومون به هم ځان سره راکاږي نو دا څنګه کې دي چې دا چا کړه کار در تا تاسو له فائدې درکې مثلا دنیا کې امتحان یو کس ورکی نو نمبر یې تاسو ته خونه مليويږي یا چې ستاسو سمره هم نمبر راشي 100% هم نو د بل د ورکړې پرچې نه خوب نه که کنه کمه مثلا دوه خويندوی په یو کلاس سبق وای یو پورا نمبر واخلي او بل فیل شي نو پاس شو خور دانش ویلې چې زمان نمبر یې پورا دی نو ځما خور د هم پاس شي نه دا شو کې دی چې د چانمبرې دي همدغوی خپل وي دغه شان ک بندوي نه داغ نه کې داغ خپل ځان دپاره ده و یشکر په انما یشلی نفسي د غ ده په خپلو مغه میلاویږي موږ دا داوی په ن کې څنګه جنت رسې دی شو هم غلط خیال وو چې په غې دور کې هم د خلکو د ګمره س شو ان الله یخک مبا نه همفی ما همفی یخ تلیفون الله به قین د دوی په میچ کې دغ ټولو خبرو فیصله اوکې چې په کم کې دوی اختلاافقيي بې شکه الله الله ورنخي اغه چاته چې چا اغه د روغ جن نو شکر وی د چا, چا مخه ته د الله خبره د الله کلام او دا آیت پیش هم کړی شي بیا هم اغه د اغه سره روغ او تعویل کوي او هم اغه کوي چې سې کول کچره الله د چا نزوې جوړور وختلې نو په خپل مخلوق کې چې څوک خوخو اغه به منتخب کولي پاک دی اغه د دینه چې څوک دی د غزوې شي اغه الله یو دی او پټولو باندې غالب دی اغه اسمنونه اوزمګه په کا پیدا کړی دي اغه په ورز باندې شپه او پښه باندې ورز ران غاړي اغه نور اوسپوغمه په داسه طریقه تابې کړی دي چې هر یو د مکرر وخت پورې روان دي چلي کی خبردار شه اغه غالب دی او مافکولوواله دي اغه تاسو د یو بدن پیدا کړی بیا هم اغه دغه بدن دغه جوړه جوړ کړ او اغه ساسو د پارا اتنر خزه ساروی را پیدا کړل د میند پره هم کې بدریو تیرو پردو کې دنه نا تاسو د یو شکل نرسو بل شکل درکې خاص خازدا الله چدای کورو ندی ساسو رب دے بادشاہی هم دغه دغه دا نه بغیر بل مابد نشته نوبیا تاسو کم خوروان کړي شوی دی دکه الله تعالی فرمایي چې اغه تاسو د میند پر رحم کې بدر او تیرو پر دوکې دنن تاسو لد یو شکل نرسو بل شکل درکې تاسو ګوره چې کله قران پاک نازل شوه وو هغه وقت نبی صلی الله علیه و تا د دې خبرو هیڅ علم نه دا د د ننې ساينس چې کمه خبرې په دې کتاب کې سوار لس سوا اول بیان کړي شوی دی زکه چې د هیومن ډیولاپمنت باري کې قران پاک کې ډېر آیتونه دي او خاص طور باندې دا آیت چې یو شکل پسې بل شکل یو نه پس بل تبدیلي نو څنګه انسان د یو شکل نه بل شکل کې جوړیږي او د تیرو پردو کې دنه نه د هرس کېږي یی نو دا سه فیکټري چې ترکه مې ند باندې نظر رسیدي شي نې اوریدېشي او نې کتیشي تاسو ګوره چې لکونو سپامز کې صرف یو سپام اووم کې داخليږي چېغه فرټايلایز کی او د تر ټولو کار د 72 غنټو یو اوږد او مشکل سفر نه پښ کیږي چې د یو سنگل سټیج نه شروع کې دوه والا افزايش مسلسل کیږي اوس تاسو ګوره چې د یو سل زرب کے دل ملټپلیکیشن شروع شو او څنګه به اوس دا زایش عمل شروع کیږي او دا تر یو مکرر وخت پوري کیږي بیا د مور رحم کې چې کم بلاستوسیسټ دې دا چې کم افزايش شروع سنګ الله تعالی د مور د رحم په دنننه حصے باندې اونخلي دا ان اونخلي چې کومور ګرځي را ګرځي منډه تړوي هغه د خپل ځان نه خوځي د نطفه اصل سايز شېدي هغه 0.1 تر 0.2 ملي میټر وی ډیر ورکوټه د سینه چبیا هغه الکا جوړ شي د نطفه نه الکا کې بدله دوه کې حالت بدل شي د الکا چې کم شکل وی د دا صحکاری لکه چې دملا اډو کی وی لفظ الکا پر بهجبکه الیج د پارهم استعمال کی او هغه تاسو داسه خیال وکه لکه چېنګم چې تاسو خره کنه نو دغه غه لاندې خودونه پس چې په غې کم نشانو نه راشي دغه غه په شانت لګوب کې شکلوي او د الکا مطلب ان خطو ولا سز هم وي بیا غې نه پس د مدغه سټیج راځي یعنی اول نطفه بیا ته الکا جوړه شو الکا نه مدغه جوړه شو مدغه نه بیا اډو کې جوړیږي انسان کې دنهنا چې کله مدغه سټیج ته بیا په اډو کو غوخه کیږي دا تقریبا د اټومیا شفیټ تصویر او بیا د نور آزاد تک مل او د مور رحم کې د ماشوم حالت بیا آخر سټیج ته رسی ګوره دنیا کې مونږه په ابو کې نشو ژوندۍ پاتې کېده خپله ته په ابو کې ماشوم حرکت کوي او د دریو پردو ذکر شوه دي څومره به خبر وي انسان ته وې چې د حالت کې انسان احساس لري څنګه هغه بیا په سجده کې بهر راشي دنیا ته ثم انشانه خلقا آخر تبارک الله احسن الخالقین دا ټول سیزونه خو موږ اوس د کتو کابل شو او د دې د نمونه د لسو خدای هر یاندې دا خبره دادا چې څومره هم سټیجز قران بیان کړی دی هغه تفصيل سره ټول ډیسکس کیدی شي خدای وخت موقع نشتا په هغه کې او په جدید ساينس کې یو رتبه برابر هم فرق نشتا څنګه چتا سنن هم دا آیت لسه چې دا کتاب والقران حکمت ولا کتاب دی کتا سو کفر وکي نو الله تاسو پروان لري خو هغه د خپل بندګانو لپاره کفر نه خوخي او کچې تاسو شکر وکي نو دا هغه احساسو لپاره خوخي یو بوج او چټول واله به د بل چا بوج نه اوچتې اخر تاسو څول خپل ربطه واپس زی نو بیا هغه به تاسو ته تا هغه څه اوخي کم چې تاسو کول هغه خو د جرونو په حال هم پويره په انسان چکه له سم مصیبت راشي نو هغه خپل رب ته رجوع وکي او هغه ته کوي بیا چې کله ورله خپل رب نعمت ورکي نو هغه ته هیر شي د کم د لپاره چی نه کول او بل شکر الله سره برابر جوړی د پاره د دې چې د اغه د لارینه خلق به لاریکی مثلا چې یو کس نه جوړ شي خود و اغانی کوي نو نور باندې هم کوي هر چاته وي دواو کچیزه ټیک شم چې خوشي نو خلک ته تپوس کوي چې څنګه خوشوي نو وی چې اغه د فلاني ډاکټر په دارو خوشوم د شکر پکې نه وی نو تاسو په خپل سوچکه دا سې کس نور هم د لارینه څنګه لری کوي چې هغه وی چې خپله فلاني ډاکټر په لاس کې شفاده زه چې مونږ هم الته لاړو ټیک د شفاده خداچا ورکړه الله ورکړه نو داسې جملې ویل چدی بازه وخت مونږه په بیخياله کې اوایو داسې جملې بالکل نه ویل په کار سویل په کار دی چې الحمدلله د الله شکر دې چا چې راته د او خیره افلاني د رومې الاله خړلې وو چې د الله په فضل شفاره ته مل شو دا په خپل خبرو کې دا ویل د الله په فضل د الله په رحمت الحمدلله د الله په توفيق د الله په اذن دا ټول الفاظ د شرک نه فیکي او ډیر خلک وایي چې سهر وخت په خبرو کې الله الله کوي نه جوړه کړی ده اخونا د دا دملایره دا جوړېدو خبره نه ده د شرکت نفيده و ذاکرین الله کثیره و الذاکرات کثرت سره د الله ذکر کولو والا سړي او خزه الله خو جنت ته لووالو صف دا بیان کړی دي او بیا چې سوق کولو شي نوم په هی مونږه خاندو ا نبی صلی الله علیه و سلم اغه ته اوه چې لکه فرزي د خپل کفر نه مزه واخله یقینا ته د جهنم ته لوواله استاذ په د فتوی ملګوي چې دا شوی دا اصل کې خو کفار مکه طرف ته اشاره ده چې دا, دا هغوی ادتونوو خ د نور نه ب نسیت غشل غواړ که نه چېر تهمونږه خداس نه کوو ک چاته غسه کېږي لګیاوي په کار نومونږ هم اخپله جاییزه واخلو آیا دا سړی چېسه سکار کوي دا بهتر دی او که اغ سړی چې وک منلو والا دی چې د شپې په وختتونو کې درېږي او سجد کوي چې د اخرت نه ېږي او د خپل رب د رحمت امید لري د دونه تهپوس اوکه چې پوه ا نواپوه خلک دوړه ی بهبر کې دی شي سومره فضلتې په دی کې د علعلم چې د الله په نظر کې علم والا او به علم یو شان نه ځکه علم د دنیا هر مال او دولت او هر سيزنه به ترينه دي قران کې دا څرګنده دي راغله چې مالدار او غریب برابر نه دي خو د علم شفت بیان کړي شو دي نسلت خو اکلمن خلک قبلی. ا نبی صلی الله عليه وسلم وایي چې ا زم ما هغه بندګانو چې ایمانهم وروړه دي د خپل ژوند او یریږي کوم خلکو چې په دې دنیا کې نیک عمل اختيار کړي دي دا غوډه پاره ده او د الله عزمه کا ده صبر کول واله خو به خ... پل اجر به حساب ورکې دي شي ا نبی صلی الله علیه و سلم دوی ته وایا ما ته حکم را کړی شو دی چې ځخص خاص ادا الله بندگی حکم په دا حال کې چې دین می خاص ادا الله د پاره خالص کړي او ما ته حکم را کړی شو دی چې د ټولو اول زو مسلمان جوړ شم ورته وایا کچری زه خپل رب نافرمانی حکم نو ماسره دی ویلوې ورځې اذاب یاره ده وایا چې ما خپل دین د الله د پاره خالص او خاص ادا غو بندگی وکوم تاسو چې د غنې سوا د بلچا بندگی کول غواړئ هغه کوي وایا اصل تاوانیان خو هغه دي تغوت قیمت پر ورز خپل ځانونه او خپل اهل عیال په تاوان کې واچول خو ووري هم دا خاره سراسر تاوان دی په اوې به د هور چتره د پاس نه هم خوري او د لاند نه هم دا هغه انجام دی چې خپل بندگان یری نو ایزما بندګانو زما د غضب نه ځانو ساتي د دې په خلاف چې چا د تاغوت د بندګی نه ځان ساتلو او الله ته رجوع وکړه دغوت پر زیره دی نو انبی صلی وسلم زیره ورک زما هغه بندګانو ته چې خبره په غور سره اوري او دغه دخه اړه خبر ویګی دا هغه خلق دی چې الله ورته ہدایت کړي دي او همدا عقل مندي نبی صلی الله علیه و سلم هغه سړی څوک بچکول شي چې د هغه په حق کې دازه فیصله شوه وی, وی آیت هغه څوک بچکول شي چې هغه په هور کې ورغورځې دي وی البته چې کم خلک د خپل ژوند او یریدل نو د اویدو لپاره چت پچت چت جوړ شوه دنګ ماړای دي غرف ومن فوقه غرف ملټي ستوري چلان دې وته نهرونه دا د الله وعده ده الله هیڅکله د خپل وعده خلاف ورزې نکوي ایا تا ګورین چې الله د اسمانو او بر او ورولې بیا هغه د نهرو او د چشمو او د دریابونو په شکل کې پزمکې او ویولې بیا هغه د اوبو په ذریعہ رنگ رنگ فصلونه پیدا کوي چې کیسمو نه مختلف دي بیا هغه فصلونه په خوشي او اوچي بیا تاسو وینئ چې هغه زیړ شو بیا آخر دا چې الله دا غینه بوس جوړي په حقیقت کې په دې کې د عقل مند خلکو د پاره یو سبق دی آیا اوس هغه سړی چې سینې الله تعالی د اسلام د پاره کول او هغه خپل رب د طرفنا په ورنا باندې روان دی د هغه سړی په شان کې د شی چې هغه د دې خبرو نه څه سبق خلکو د پاره چې جوړونه د الله په نصيحت سره نور هم ذات شخص شو او په خاره گمراهه کې پروت دي الله به کلام نازل کړي دی یو داسې کتاب چې ټول هيسه يو دي یعنی په دې کې تضاد کانتراډکشن نشته په دې کې خپل کې متشابهت ده په کم کې چې مزامین بیا بیا دوهره شووي یاني مختلف طریقو سره یو خبره کوي دا لکه د پیغمبرانو واقعیت تاسو ته تا مختلف ځایونو کې ښکاري یاني یو طرفه په کتاب کې ستزاد نشته او بل طرفه یو خبره بیا بیا, بیا, بیا بیان کې شوې ده چې خلک پی پوېشي د دې په اورېدو سره د هغه خلکو سرمن رپیږي سوچي د خپل رب نه یریږي او بیا د هغهي بدنونه او د هغهي ژړونه نرم شي او د الله ذکر اتمایل شي دا د قرآن حق ادا کولو والو صفت چې قرآن سره او له سره د هغهي ژړونه نرم شي چسوک خواڑی. اور اللہ کی دا غد پار بیا دا هوای امل کې تبديلي راشي او دا الله ذکر کثرت سره کوي دا د الله هدایت دی په دې سره هغه سوق نه ګلاري تر والی چې سوقه او چاته چې الله هدایتونه کوي دا غوډه پر بیا هیڅ سوق لار خولو والا نشته استاده اغه سړی د بد حاله څه اندازه لګول شي چېغه به د قیامت پروس د سخت عذاب شړک ته خپل مخ ورانډ کی داسې زالمانه ته خو به لیکي چې اوس د اغه عمل مزه وسکای کم چې به تاسو کوله د دینه مخ که هم ډیرو خلکو خپل پیغمبران دروږه للی دي اخر دا چې په اغه واندې عذاب داسې اړخ نه راغی چې اغه د اغه په خیال کې هم نه بیا الله تعالی اویته د دنیا په جنت د شرمندګی مزه ورسکوله او د خو د دینه هم زیات سخت دی کاش شدی دی من په دې قران کې خلقو ته قسمه قسم مثالونه بیان کړی دي د پاره د دې چې عقل کار وکي دا, دا چې قران چې په عربی ژبه کې دی چې هیڅ وګوا له پکی نشته د پاره د دې چې دوی د خراب انجام نه بچی الله یو مثال بیانې یو سړی خو هغه دی چې هغه ډیرو بد مالکانو په شریکته او هر یو خپل خپل ځان ته راکاږي او بل سړی سالم دی یو مالک غلام دے اید دی اې د دې دوه حال یو شان کې دي شي الحمدلله و اکثر خلک په ناپوهه کې پرات دي یعنی خلکو دا هوم تاسو د پاره ټیکنه ده چې تاسو د دیو نه زیات روي ځکه چې دي کې به هم تاسو د پاره پریشانی و ا نبی صلی الله علیه و سلم ته به هم لري او دا خلک به هم لري بیا تاسو ټوله د قیامت پر رسول رب ته خپل خپل مقدمه پیښ کئ واخر دعوان ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك